Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 22. Є моменти, після яких ти не можеш робити будь-які речі, не можеш думати і тримати очі відкритими. Момент, коли настає темінь. Все зупиняється. Тіло і розум не будуть рухатись, допоки не відпочинуть. Така темінь прийшла й за мною, а я її прийняв. А коли прокинувся, то відчув запах моторного мастила. Він сам по собі віщував щось погане. Я сидів прямо, а вертикальна металева балка підпирала мені спину. Я відчував, щось стискає мої зап'ястя та щиколотки. Здається, скотч. Піді мною холодна бетонна підлога. Усе боліло, усе зв'язане. Але мене огортало щось м'яке. Напевно, ковдра. Здається, мені ще не так холодно, як могло б бути. І першою емоцією... Стало невиразне здивування, що я все ще живий. А потім завітала холодна, бридка маленька здогадка. Я тепер в'язень. Цікаво, чи надовго? Отже, треба зараз подумати про все по порядку. Спочатку з'ясувати, де я. Розробити план втечі а потім витягти звідси свою худу чарівну сраку. Зрештою, дуже шкода померти, коли я нарешті з'ясував, хто втягнув мене в цю халепу, а також, хто відповідальний за нещодавні вбивства, які не можна приписати Макфіну. І, можливо, це той, хто його підставив. Отож, я розплющив очі, і спробував розгледіти те, що мене оточувало. Я знаходився у борожій фортеці, в гаражі повного місяця. Всередині тім'яно, а на дворі так само йшов дощ. На мені брудна, але тепла ковдра, що стало чимось на кшталт сюрпризу, а також маленька трила поставіка, разом з майже порожнім Пластиковим пакетом, схоже, з-під крові, яка текла по пластиковій трубці, що, здається, закінчувалась оголкою на моїй руці. Я висунув ноги з-під ковдри. Так, їх склеїли скотчем вище і нижче коліна, а також по щиколотках. Прокушена нога обмотана чистими бинтами покрита закривавленою шкарпеткою. Зі здивуванням я побачив кілька нових чистих бинтів на нових ранах і подряпинах, а також відчув легкий лікувальний запах дезінфікуючого засобу. Я не відчував браслетів від наручників Мерфі на зап'ястях і здивувався тому, що сумую за ними до них я хоча б звик. Отож у підсумку я не тільки живий, а ще й у значно кращій формі, напевно, після кількох годин сну та медичної допомоги. Але не було відомо, хто це зі мною зробив або чому. Я оглянув темряву гаража. Очі призвичувались, але навіть незважаючи на це, там були такі тіні, в яких неможливо щось розглядіти. Під дверима до кабінету керівника виднілася геподібна стрічка жовтого світла, а звук дощу на рифленому даху діяв заспокійливо. Я заплющив очі, намагаючись зорієнтуватися, визначити котра година за відчуттям повітря і шумом дощу. «Пізній вечір? Ранній? Не можна сказати точно. Я кашлянув і виявив, що в горлі сухо, але функціонально. Руки зв'язані, і немає ніякої можливості зробити хоч якесь коло. А без нього я не зможу використати жодну магію для звільнення. Тож, все, до чого я маю доступ, це груба сила» яка, хоча чудово діє проти мерзенних луб Гару та інших монстрів, не дуже добре підходить для позбавлення від кількох шарів скотчу. Магія теж відміняється. Тут я згадав про батька. Він був чарівником. Не звичайним чарівником, а таким, якого можна побачити на старомодних магічних шоу. Такий з чорним циліндром білим кроликом, кошиком з мачами і так далі. Він їздив по країні, виступаючи перед дітьми та людьми похилого віку, ледьве заробляючи достатньо, щоб просто жити. Після того, як мама померла під час пологів, тато взявся виховувати мене сам. І робив усе, що міг. Він був надто добрий. Я був ще молодим, коли він помер від аневризми головного мозку. Не хочеться вірити словам Чонцагорота, поки немає переконливих доказів. Про тата я дещо знав. Він назвав мене на честь трьох магів. Гаррі – це не Поттер, це Гудіні. І одне з його перших правил полягало в тому, що засоби для втечі завжди треба тримати під рукою. А ще він стверджував, що людина може втекти практично від усього, маючи достатньо часу. Питання лише в тому, скільки часу мені залишилось. Скоч був міцним, його туго намотали, але він також і дешевий, і взагалі не слугує для утримання людей. Інакше копи б його постійно використовували. Треба перемогти клейку стрічку. Я трошки покрутив руками і зрозумів, що вони зав'язані не так міцно. Різкий біль від голки крапельниці підтвердив мою здогадку. Я продовжив ворушити руками і плечима, від чого рана боліла. Скоч тиснув на мої зап'ястя і з чутким робочким звуком зривав волосся з рук. Я сціпив зуби, щоб не закричати від муки. Через десять хвилин епіляції я звільнив зап'ястя і руки. Потім витягнув голку катетера. Занімівшими пальцями я почав щось робити з скотчем на ногах. Зі сльозами на очах я все ж підтягнув їх ближче до себе, щоб дістатись до особливо далеких зон. Їх добряче обклеїли, напевно робили ставку на те, що мої ноги набагато сильніші за руки. І не встиг я обірвати останню петлю скотчу, як пролунало якесь клацання. Двері відчинились. Я почув бурмотання низьких голосів, і тонкий гомін старої рокенрольної музики. Бігти я не міг. колодки все ще замотані. Тому довелося зробити єдине, що прийшло у голову. Накинути ковдру на себе, запхати руки назад та схопити голку для катетера і сховати її в руці. А потім нахилити голову, ніби я ще непритомний. Я й носі не розумію, Чому ми не можемо його просто пристрелити і викинути? Я почув гогнявий голос. Ага, зламаний ніс прийшов. Тому що ти дурень, гаркнув Паркер. Його голос нагадував наждачний папір. По-перше, ми його вб'ємо, але зробимо це тоді, коли зможемо показати шоу решті банди. «І по-друге. Марконе. Спочатку він має побачити чарівника». «Марконе?» – перепитав зламаний ніс з насмішкою. «Та що він від нього хоче?» «Гарне питання», – подумав я, тримаючи голову опущеною, а тіло розслабленим. «Невже Марконе сюди приїжджав?» «Яка взагалі різниця?» Треба подбати, щоб він прожив цей день. Тож поки що ніяких вбивств. Зламаний ніс буркнув. Чикаго повний мафіозі. Маркони лише один з них, але один дзвінок, і цей чарівник отримує відсрочку смерті. Хто він взагалі такий, га? Директор Гогвордсу? Ти ніби яйцями думаєш. Марконе не просто мафіозі. Чикаго – це лише його філіал. Його бізнес розкинувся по всій країні. Він володіє людьми звідси і аж до Вашингтона. У нього найманців більш ніж демонів у диявола. Він може нас підставити, запросторити у в'язницю чи знищити у будь-який час. «З такою людиною легковажно поводитись не можна», – зламаний ніс сказав. «Можливо. А можливо, Лана має рацію. Можливо, ти просто став м'яким. Марконе не один з нас. Він не віддає наказів. Паркер, якого я знав десять років тому, одразу б відправив Марконе до Біса». Паркер зітхнув. Господи, хлопче, Паркер, якого ви знали 10 років тому, вже повбивав би вас. Я давав вам гроші, наркоту, жінок, все, що ви хотіли. Тож, притримай язика. Не притримаю. Лана має рацію і кажу, ми зараз вб'ємо цього худого сучого сина. Я відчув напругу і підготувався тікати зі зв'язаними ногами чи ні. Краще вже так померти, ніж вдаваючи, що я непритомний. Ні, сказав Паркер, і почувся звук черевиків по старому батону. Потім бурчання, різкий крик, і запах кислого поту та несвіжого пива, коли зламаний ніс приземлився на коліна менш ніж за фут від мене. Він видавав звуки болю, ніби Паркер тримав його за щось. Я придушив бажання тікати, спробував розслабитись і відчув, як по обличчю стікає крапля поту. «Ми колись це вже обговорювали», – сказав Паркер, перебиваючи скиглення зламаного носа. «Ти не будеш вожаком. Якщо ти кинеш мені виклик знову на людях або на одинці, я вирву тобі серце». Те, як він проговорив погрозу, було моторошним. Не шиплячи, без лиходійського акцента з фільмів, а спокійно, майже нудьгуючи. Так, ніби він згадував про ремонт мотоцикла або заміну лампочки. Зламаний ніс закричав від болю і через мить цей звук перетворився на собаче скиглення. Черевики Паркера зробили кілька кроків назад. «А тепер вставай!» Телефонуй Таллі та повертай наших сюди, поки місяць не зійшов. Сьогодні ввечері банда побачить кров. А якщо Марко не буде недостатньо вічливим, ми побачимо крові ще більше. Я чув, як зламаний ніс піднявся на ноги та повільно покрокував до вожака. Він вийшов та зачинив за собою двері. Я почекав кілька хвилин. Сподіваючись, що Паркер теж вийде, і я зможу втекти. Але він цього не робив. От трясця. Часу не було. Якщо лікантропи повернуться в гараж, я не зможу втекти. Тож, якщо ризикувати, то зараз. Звичайно, я все ще зв'язаний. І на той час, коли я звільню ноги, Паркер мене вб'є. Господи! Він щойно переміг чоловіка вдвічі більшого за нього, та й погрожував вирвати йому серце. Це був не блеф. Я знав, що Паркер на це спроможний, коли зазирнув усередину, в його душу, та побачив темне місце, джерело його сили і волі. Він розірвав мене на шматки голими руками, буквально. Якщо я збираюсь бігти, то потрібно отримати фору. Можливо, я його розлючу. Запропоную піти за бейсбольною битою або за ще одним рулоном скочу для мого рота. Тоді я і зможу встати. Єдина проблема полягала в тому, що він просто міг вирвати моє серце на місці. Але якщо я не ризикну, то не вип'ю шампанського. Не маю часу роздумувати. Тому я підняв голову і сказав. «У тебе, безумовно, є спосіб порозумітись з людьми. Ти Дейла Карнегі читав, чи щось таке?» Здається, звук мого голосу налякав Паркера. Він швидко обернувся і довго дивився на мене, напружений, перш ніж розслабився. «Отже, ти все ж живий!» «Гадаю, це добре. Здається, я просто втомився трошки. Дякую за першу допомогу». Він посміхнувся. «Не дякуй, будеш винен». Ці слова налякали мене до всрачки, але я лише знизав плечима. «Добре, що твої люди в іншій кімнаті. Вони змушують мене почуватись некомфортно». Вожак з граї засміявся. А в тебе є яйця, хлопче. Я це визнаю. Але, здається, лана з'їсть їх трохи пізніше, на вечерю. Отож, справи у мене не дуже. Треба швидко знайти спосіб розлютити його, а не розсмішити. Як коліно? Паркер примружив очі. Набагато краще. Ще не зовсім зажило. Але я думаю, після сходу місяця, 100% я буду вже здоровий. Треба було цілитись в яйця, сказав я. Паркер трошки стис зуби. Ну вже пізно. Гру закінчено. Насолоджуйся цими словами, поки можеш. Я чув, що твоя банда трохи від тебе втомилась. Як думаєш? «Можливо, Лана з'їсть сьогодні не тільки мої яйця». Його чобіт вилетів ні звідки і вдарив мене в голову. Я похитнувся вправо, і якщо б не затримав себе руками навколо балки, то стовідсотково викрив те, що руки в мене більше не зв'язані. «Ти просто не знаєш, коли треба помовчати, вірно?» «А що мені зараз втрачати?» Ну, серйозно. А от тобі, як це, напевно, образливо, що ті люди, які на тебе рівнялись, зараз готові встромити кинджал в спину. І ти вже, напевно, такий старий, що навіть з цим нічого не зможеш... Ану замовкни! Гаркнув Паркер, і його очі блимнули. Він знову вдарив мене ногою. На цей раз в живіт. Подих перехопило. Я намагався продовжувати говорити. «Дай вгадаю, що ранку прокидатись стає все важче. Ти менше їсиш. Можливо, став не таким сильним, як раніше, вірно? Не такий вже й швидкий. Тобі треба бити старих собак на кшталт зламаного носа». Тому що як тільки ти замахнешся на когось молодого, тебе знищать. План працював чудово. Тепер потрібно, щоб він вибіг з кімнати. Неважливо, щоб заспокоїтись, чи за якимсь інструментом для бійки, чи, можливо, скотчем. Але він лише нахилився та взяв ключ для шин. «Добіса Марконе!» Сказав він, замахуючись, і до біса тебе, чарівник! Його м'язи напружились під футболкою. Він тримав ключ над головою. Його очі блищали тваринною люттю, яку я бачив у інших лікантропів. Рот розтягнувся у дикій посмішці, а м'язи на шиї напружились коли він зібрався завдати мені смертельного удару. Господи, ненавиджу, коли ідеальні плани не працюють. Кінець 22 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!